Ebb léptékű abnormitásának ez volt a lényege. Kutya létének szégyen foltja. Igen, ez az emberi mértékű halálvágy. Ez teljesedett be, de miközben beteljesült, s miközben az űjnyét elöntötte a kutya vére, miközben a ké magas röptéből letekintett gyűlölettől remegő testére, a vágy újabb hulláma érkezett.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 és nem, hogy elsötétült volna a ég, hanem kivilágosodott.